أبعض. فإن أستقى الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى وسلم وشر الأمور مهتتاتها وكل مهتتة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سلام الله أنبه نستقبل الله رسال الله Və mühüm məsələlərdən də biri hansı ki, bəziləri bu məsələlərdə çaşıblar, başa düşünürlər İslamın mövqeyini bu barədə, o məsələ də vətən sergisidir. Allah subhanısa alə vətən barədə Quranda toxunur bir neçə yerdə. Yəni insanın yaşadığı yerdən çıxarılması bildirdilər ki, Allah Subhanahu taala bu ayədə bildirdilər ki, bu da bir çətinliklərdə, əziyyətlərdən biridir insan üçün. Allah Subhanahu buyurur ki, Nisa surəsinin 66-cı ayədə: "Vəlâu enna katabna alayhim an taqtulu anfusakum aw tahrucu min diyarikum, ma fa'alu illa qalilun minhum." Və öz insanın öz nəfsini öldürmək və öz ya öz vətələndən çıxmağa birlikdir. Bir səviyyədədir. Və ya başqa ayə buyurur ki, Bəqərə surəsinin 46-cı ayədə: "Və onlar əllənə əllən müqafilə fi səbilillah, min diyarinə və abna'ina." Necə ki Allah bu ayədə də, onlar deyirlər ki, necə biz necə döyüşməyək Allah yolunda? artıq bizi ayırıblar yaşadığımız yerindən və öz aləmizdən. Yaşadığımız yerdən. Necə Allah subəndələ həmçinin bu ayda göstərir ki, insan özün yaşadığı yerə nisbət eləyə bilər. Necəki başqa ayda buyurur ki, Həşr surəti 8-ci ayda, Lil fukara, -fukara il muhacirinə ləzina uqrucu min diyərihim Ələ əyyə. Allah s.ə.və mühazirlərdən danışır, o fəkir mühazirlərdən onlar canlısı ki, öz diyarlarından çıkıblar. Yəni, bu ayədə də o yerdə yaşayanlara nisbət edilib o yer. Yaşayanlar o yere nisbət edilib. Yəni, öz diyarlarından çıkıblar. Olan diyarıdır o. Başqa ayədə, həc suretü 4. ayədə Allah s.ə.və uyur ki, əlləzina uxricu Min diyərihim, bi qeyri haqqim, illə ən yəqulu Rabbun Allah. Heç ki, bu ayda da həcqıqda Allah s.ə.q. yaşadığı yeri vətəni orada yaşayanlara nisbət edir. Buyurur ki, onlar sadəcə Allah Rəbbimiz Allah dediklərinə görə haqqsız yerə öz diyərlərindən çıxardılıblar, öz çıxardılıblar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Ayşe rabbiyevələri rivayətində, ilçəyib onlara ki, bedvəlir o adamlara ki, onlar ki, Müsləməl onları öz torpaqlarından, öz vekəndələrini çarptılar. Allah səhətlə buyurur, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellələri bu aslında buyurur, Allahümələn şeybətə bini rabiətə və utbətə bini rabiətə və umeyyətə bini halət Kama aharacuna min ardina. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dua bir beddua ki nedir, nedir? Məhs əşr vətərinə çı çıxartlıqlarına göre, mecburi çıxartlıqlarına göre, xüsusən de bu adamlar çıxartlıqlarına göre görə ibn-i Rabi'a, və əqəbə ibn-i Rabi'a, və əqəbə ibn-i və əqəbə ibn-i və əqəbə ibn-i qaləf Teinə Yəni, öz vəhtənlərindən tıftırlarına görə, tıftırlarına görə. Və lənəttir bir Yəni, lələtin mənası, Allah-ı Allah rəhmətindən uzaq düşməyidir. Yəni, bir sən ki, aval ələt tərəfənin fələncəsə, yani, Allah, Allah öz rəhmətindən uzaq ilə onu. Onu demək istəyəm. Və lənəttə umumən oxuma olar. Amma xüsusənse oxumaq, səhəbəcə onlara olar ki, onlara şəriət deyib. Mesələn, və ibn-i Ama bələ, cəmə, ki peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm. Amma belə hansısa bir cəmaə ibadətindən deyil ki, müəyyən şəxsi lənət demək. demək olar, məsələn, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ondan çox lənət deyib, və içki içənləri lənət deyib, içki satanı və s. Amma təyinlə falan kəsbləri və o bizim ibadətdən deyil. Nə oldu Allah məhəmmədə, nə oldu Allah lanət lənət etsin. Bu sələfin dəyib, anh, ki, mən kimi yox, rəhmətdən kimi gəldim. Qarda divazlanıq istisnaları var. Müskip Peygamber sallallahu əleyhi səlləm məs vətənlərindən qaldıqlarına görə, məcbur olup çıxdıqlarına görə bu şəxslərə görə ola nə etdirir. Həmdə göstərir vəhkan mövzusu var İslamda. Müskip Peygamber sallallahu əleyhi və səlləm də şiddətli dua si, İmam Əhməd ibn Əbatiyəl-Musnad, ibn Hibban və Ədirdən İbn-ül Həmra deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmdən eşitdim, o da mininində gedirdi Məhcədə. Mininində artıq gedirdi Məhcədən. Deyir ki, vallahi Allah-ı inə ki, Məhcə şəhədində deyil ki, və sən Məhcəyə deyil. Sən ən sevimli yersən, torpaqsan mənim üçün, yəni yersən. Və Allah-ı səqanatələ, ən sevimli yersən. Əgər qövmün məni çıxatmasa idi, və <gülüyor> Allah, mən çıxmazdım. Mənim fikir verir, Peyğəmbər s.ə.v. Məkkəyə nə deyir? Ən sevimliyəsən, hələn Məkkədə, hələn onda nə idi? Darül küfr idi. Və onu göstər ki, hətta darül küfr olsa, sən olsa, dişəm ki, mən sevirəm, burada bir şey yoxdur, vətəmin. Bu təbiyaldır. Sən vətəmini sevmirsən oradası qanuna görə və ya əalisini görə, şirkə görə, yox, sabəcək yaşadığın yerdir, doğunun yerdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellə Məkkə belə deyirdi. Ələn onda nə idi? Qarul kufur. Necə ki, məşhur idi bu saat. Təz balazalar əndi bu. Oyuncağa dönüb. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellə bu hədisi İmam Əhəməd var, qeydər. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellə başqa hədislər buyurur. Bu barədə, necə ki mədinəllər öy dərəcələri var. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və elədilər, lakin buna baxmayaraq peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmün muhacirləri əsaslardan edir. Həm fəzilətdə və bərləş elədilər. Ona görə nədir, nədir? Fəzilətdən də biri muhacirlərin nədir? Məskəlləri, onlar vətənlərini tərk ediblər. Bu da fəzilətdir mətəndərinin hitrət etdiklərini görəm. Ona görə Şeyhul İslam birbirini teymiyəm. Baxın, Allah mühazirlərinin fəzilətlərindən deyir ki, fəzilətlərindən də həmsinin çünki olar Peyğəmbər sasının kömək və vətəni təhlükəlmək bilinirlər. Yəni, hitrəti. O, bu mövzuqda çoxlu hədiklər var. Ona görə müsəlman yəni, belə Ribaitləri, ribaitlərdən sonra necə öz vətənlə xəyanət bilir? Öz vətənlik istəməyik, öz vətənlə düşmək olmaq. Olan hamısı və ya öz vətənlə həsabı getirir çalmaq, hər məzləyə və s. Necə sən öz vətənlə və qayəmət bilirsən? Mənə insan, xüsusunda müsəlman öz vətənlə xəyanət bilər Xüsusən də, əgər sənin vətənin İslami vətəndisən, yəni Müsləman ölkəsindir sən. Aksinə Müsləman ölkəsində vətəndi sənməkdə, vətəndə dinin qalmağında, çalışmaqda, İslamın qalmağında, atmağında, Allah-ı subhanət anan şəriyyətləri ishar olmağında şəriyyətməkdə, vətəndə əminəmanlığa kömək etməkdə, burda heç bir müxalif şəriyyətli bir şey yoxdur, əksinə şəriyyətdən də yonuşdur. Onun görə, bələ məsələdə etiyyətli o mağazına xüsusən balacalar çoxlu vəstəsələ yayırlar. Arlıq üçün vələ adamın kulağının dibində vələ hərdən səhsə alırlar. Bazın da bir dənə vurgi ilə mələ keçir-i getirin. Adam balacalar qulaqmaz. Xüsusən də elimsizdə Yəni, elm İki dənə kisaf okumak deyil, türk çözü Və ya bir iki dənə internet saytına girib, oradan bilinməyən yani, o üç tərəfdə kim oturur? Oradan fikirlər götürüp yaymaq deyil. Elim bu də övrəlçdə. Elim səhəndi. Başa düşməydi. Düzgün başa düşməydi. Ne vaxt düzgün salib, necəkiz tələfələr başa düşməydi. Hanıq gələşək Hüseyin məyədə, həməhullah. Darul İslamdan danışanda onun vəhsində deyir ki, Darul İslamın vəhsidir ki, İslami əhkəmlər ishal edilər. Məsələn, azan kimi, cemaat namazları, bayran namazları, cümə namazları, ümum mənbələ şanı qınlanır. Gözə çarpaq dərəkədə. Amma Darul Küfür isə, ola bilər Darul Küfürdə bunlar olsun. Çünki babacalar bunu eşləndər, ləhə, güldürlərlət, izlal edilər, Dedilər ki, onda Amerikada da Avruçlandı, onda da azam yox, balıca, yox, hələ də. Amerikada da verirlərlər, Fransada da, baxma, yələ, Fransalı meçiklər bizdən də çoxdur, o da o da Avruçlandı. O da ora. Ona görə Şeyh Xüsemin deyir ki, raxamunullah, amma kafirlərin ölkələrində əgər bunlar versələr də, bu cür şeyləri etsələr də, azamın namazı, lakin müsəlmanların az olduğunu görə, o dağır Yəni taru taru çubul salət ki taru İslam şəriətin ümumə əhalilə götürülür. Əhali çoxluq şəriamandsa ora dağılır İslamdır. Yəni şeyxül İslam deyə əgər əhaləsinin çoxluğu kafirdisə onda o Kəfir diyarıdır. Ona görə məsələn başqa ölkələrdə qərb ölkələrində çoxluq kafirdisə Ora darul küfürdü. Hətta orada müsəlmanlar yaşasalar da, müəyyən kişil azan versələr də, açıq-aydın kümməd olsalar da, yenə ora darul küfr sanılmır. Yəni o, bu məsələ belə də yavaşdır. Onu görsək məftir Rəsuliddin Ra Əlbani, rahimehullah, o da deyir ki, darul İslam məsələsi bu divarla ancaq söylənmir. Çünki divarla təyin miyə. Yəni bu ordakı yaşayanlar məndə tutulur. Baxı, əgər çoxluq misəlmandırsa, deyilir. deyilir. Şeyh Albaniyə Raxım Allah deyir ki, baxmayaraq, o vaxt Darul İslamla indiki Darul İslam fəqlənir. O vaxt məlum idi hər şey. Həni ki, indi qarışıqdır. Elə bil, misəlman ölkəsi olmasın ki, görsən orda kafirlə olmasın və elə bil, kafirlə ölkəsi görmürsün ki, orda misəlmanlar qarışıq olmasın. Yəni, belə məsələlər yəni, bir axt fəqlənib indi. Necə Şəh Albani buyurur, raxım Lakin, buna baxmayaraq, Şəh Albani deyir ki, İndiki olan misalman ölkərin İslam diyarıdır, küfür diyarı deyil. Ona görə Şəh Hülyislamdır, buyurur. Yer, ərazi, ona olan höküm oranın əhalisi ilə ənsəqlənir. Ola bilər bir yer küfür diyarı sayısın əhalisini görə. Sonra İslam diyarı sayısın, əgər əhaliçi İslamı qəbul etsə. Ne ki, Məkkə? Şəxristan deyil. Şəxristan deyil ki, Məkkə. Məkkə bir iddə darul kufir idi. Əhaliçi kafir idi. Sonra əhaliçi İslamı qəbul edir. Ora oldu darul ol İslam. Lakin çox təəssüf ki, görürsən ki, bir gün bu məsələni bəzilər götürüb şişirdik, bunu Azərbaycanda o belə məsələlər var, onları qaldırmırlar. Hələ bunu qaldırdılar. Eləmi? Bəzən deyirəm ki, bu əbidədir, əbidənə açıqdır. Bunu düşünəsən, sən müsəlman olmayacaqsan və əbidə əsaslanmandır. Halbuki bu məsələ fikri məsələdir. Bunu tənkitmək lazım alimlərə, bunu şikətkəmək lazım deyil. Bunda heç bir fay fayda yoxdur Bu fikri məsələdir. Alimlər ola bilər 5 dənə qaz məsələdə. Çünki mesele deyir, bir alim belə deyir, bir alim belə deyir. Lakin biz bilir ki, cəmaat-ı tekfir veya bid'a və fılqa Yani Şeyh deyir ki, bidət ahləm şəhə şey. yani Şeyh Hulusan rahiməullah dər, ahl-ı sünnə vel cəmaa neştibler Cəmaat neştibler, sünnəyir, yani sünnə birleştirir. Ama bidət ahlə dəyibler, ahl-ı bid'a və fılqa Çünki bid'a neyli? Ayrı. Ona görə, ahl-ı bid'a və fılqa Bu məsələdən şirdilləri yayırlar, lakin olan məqsədləri var, səni təkifir aparmağa, sonra xayanətlər eləməyə, insanlar öldürməyə haqqsız insanları və s. və s. və ya qarşıma qarşı, dövrəti qarşı çıxmağa və s. ansı ki, əldəsində ola cəman belə şeyləri müxalifdir belə fikirlərə, qalar yəni fikirlərində. Və həmçinin şəhxud üçün, ona görə Şəminlə Rəhəmi Allah bu məsələdə bir işareti var, onu da qeydlemek lazımdır ki, Şehrif Hüseyin diyor ki, bu hediş ki, hansı ki, bakmayarak hediş uydurmadı, hubbul vatan minel iman, ve fena bu uydurmadı, uydurma yani batıldır. Lakin Şehrif Hüseyin deyir ki, rahimallah, bakmayarak, yani hediş, bu hediş ve vs. lakin İslam diyarını sevmeyi imanlandır. İslam diyarini səmmək imandandır, şöxsəmindir. Rahim Allah. Həmçinin qardaşlar, ə, bunun yerini deyək, Riyaz-ı Salihin şərhində şöxsəmindir. 5-ci cil 330-cu səhətə. Ona görə, qardaşlar, yəni, əlhamdülillə, bu məsələ var İslamda, ə, qəribə deyil və kim ki, vətəni, məsələn, meyliyiliyi sevir həddində, təbii ki, bu da həddində olmalıdır. Bunda heç bir eyl yoxdur. Əslində, şəriət bunu caiz görüb, hətta Şeyh Hüseymin Rahim Allah bir şəhəndə deyir ki, kim ki kivvətən uğrunda döyüksə, özsə, onun şəhid olmağı şəhid var. Ola bilər, şəhid olsun. Məsələn, əgər, əgər, Şeyh Hüseymin deyir ki, Rahim Oğla, əgər ə, o döyüşdə məsələn, öz ailəsini qorumaq üçün, öz ailəsini qorumaq üçün, həmçinin bu da İslamlandır. Nəfsi qorumaq, ailəsini qorumaq və həmçinin <coughs> dini qorumaq, ki, orada qalsın din, müsəlmançılık qalsın, məhz müsəlmançılığa görə biz müsəlmanlar, olay kafirdilər, gəlirlər, məhz bizi buna görə öldürürlərsə, kim buna görə döyüşür, ölürsə, inşallah şəhiddir. Şəxsəyimin qıraxını şəhər həl-mum tamında. Eee, əziz qardaşlar, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ilə e, necə Tirmizi ibn Uhbān və Hâkim və Beyhəqi e, rivayət ediblər ki, Abbas radiyallahu anh-dan, radiyallahu anhumdan heç peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Məkkə o vaxt hicrət edəndə peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Məkkə dedi. Vallahi peyğəmbər xaufunda Məkkə barədə çıxırmıb ki, nə. Ən sevimli yer sə Bu yer içinde. Əgər məni, qolmün, məni mən məni çıxartmasa idi, mən səndən başqa başqadır yaşamazdım. Məkkəti. Hələ Məkkə onda nə idi? Dağçı xeyli idi. Buna baxmayaraq Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm gəldi, hətta muhəffirlər gəldi məkkələlər Mədinəyə, lakin qəlbləri Məkkəyə bağlı idi. Ona görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dua edirdi. Dua edirdi muhəffirlər çünki Mədinəyə də fəxsindən. Həbbib ilə ilə mədinətə əkəmə xubbinə, məskətə, əlu əhşəddir." Bu dua edir, həmçinin müslim və başqalar edir. O dua ki, Allahım, yə Allah, Bizə mədinəni, məskəni sevdirdiyin kimi, mədinəni də sevdir, məskəni də sevdirir və ondan da çox və ondan da şiddətdir. Dua edir, Peyğəmbər sələzən, o, o vaxt ki, mədinələr baxmayla, sahabələr gəlmiş, lakin, Məhcə qalmış gələrləyində təqiqisi. Həmçin, kardaşlar, şəriətə fikir və yüksə, şəriət əhkəmlarına vətəndən qovulmanıdır, o da cəza sayır. Cəzanın bir növidir, vətəndən qovulmaq. Necək, Peyğəmbər s.ə.v. buyurub ki, o vaxt ki, ailəli olmayan zina eləsə, ailəli olmayan zina eləsə, cəzası onun nədir? cəzası onun odur ki, şəllaz vurandan sonra bir il vətənindən yaşadığı yerdən uzaqlaşdırmaq. Bu da cəzanın bir növüdür. Və ya məsələn, o adam ki, Allah var ərasında qalışı e, müharibə edir və ya fəsadın ilə yerizində, onun da cəzalarından biri odur ki, yaşadığı yerdən çıxmaq. Bu da fikir verir ki, yəni, vətənindən uzaqlaşdırmaq şəriyyət həmçinin əzab, əziyyətin bir, cəzanın bir növünlərindəndir. Ona görə insan, xüsusən də İslami ölkədə yaşayırsa, yəni Kəliman ölkəsində, Kəliman ölkəsində yaşayırsa, oranət verilməlidir, çalışmalıdır, əminəmanlıq so, olsun, xəyanət eləməlidir və İslamı yaşatmalıdır orada, İslamı artırmalıdır, dəvət eləməlidir. Çünki sən dəvət eləməsən, ab, indi balazılar çıxıb, deyirlər ki, gəlin hicrət eləyək. Çünki bura darıl küfrdür. Yaxşı, hara gedə biləyəm? Sovuşsan ki, Darul İslam var, yox, Darul İslam yoxdur. Onda hara gedəyəm? Ayaq ora bilək bahadır. 20 milyondur. 20 milyondur çıxmaq. Onda yerə bahadır, amma ça bilmirəm. Onda hara gedəyəm? Yaxşı, deyəsən Məkkəyə gedirik, yol Məkkə də darıl küfrdür. Bir laf az olan Məkkə də darıl küfrdür. O Əhəl-l-bidavəl-fırqa cəmatıdır. Onların məsədi nədir? Qərbin əlinə ilə İslami ölkələrdə, müsələman ölkələrdə fitnələmək, dərbətin almaq, İslamın inkişafının qabağını almaq və səsəd İslami-əlmanı Başqa şey diyoruz. Çünki müsahidə bunu göstərir, yaldaşlar. Fikir versiyəzə, harada adam çoxalır, Bir-iki nəfər çıxır, ya artistlər, ya da doğrudan başdan çatışmayanlar çıxırlar, deyirlər ki, gör ki, bunlar rəkətdir, tezə bilər, şurub tapıblar. Gör ki, buna demirdilər, orada olanlar. Bu gör ki, cəfakəşdir, bu gör ki, bələtdən misibətdir bu. İnternətdən bir-iki nəşə yoxdur, qıtardı. Şeyhi də internetdir. Şeyh internet olmalıdır. Aynın, qədəşk, kimi şeyhi internetdir, hələ internet kimidir virus düşə bilər, vəsair, vəsair. Aydındır, yardaşlar. Ona görə, əlhamdülillə, fəsən sevgisi var. Fəsən sevmək, əlhamdülillə, imandan demiyorlar, müsəlman ölkəsi olduğuna görə, imanla əlaqəsi demiyorlar, var. Əlhamdülillə, Allah subhanətə halə bizi eşidib faydalanlardan etsin. Allah subhanətə halə ölkəmizdən, müsəlman ölkənin xatandan, balladan qorusun. Allah Subhanallah Müslümanları kömək olsun, Allah Subhanallah o Müslümanlar çıxar istəyir, yarabalar şəfardır, Yarab, bizi kütnədən və əhlindən qoruyur, Yarab, məcidlərimizin atılmanı kömək ol, Yarab, Abda ki, məcidin atılmanı kömək ol, Yarab, kimlə ki, məni olur, cəzalananını göstər, başqalarından dərs olsun. Qədər əzələ, astaghfirullah ləyə və ləkum, və ləsə ilə muslimənin külədəm, astaghfiru, innəhu huvəl qafuru və rəhim. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله واصحاب اجمعين اعد الله بالله. إن الله يمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينها عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وذكر الله اكبر والله يعلم ما تستعون واقم الصلاه الله اكبر الله الله الله